entre les 10 del matí i fins als 11, en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia, ja som divendres, divendres 17 de gener, i aquí comença un nou programa de l'Hora del Peix Fregit. Tancarem la primera part informativa d'avui conversant amb Miquel Ventura, president de la Fundació Mar en Miquel Ventura explicarà per què totes les nacres censades per la Fundació a la Costa Brava han mort en els darrers 3 anys estem parlant del voltant de 200 les que estaven censades i en només 3 anys han mort en Miquel Ventura explicarà els motius d'aquesta eh, catàstrofe podríem dir després de la pausa publicitària com és eh, habitual els divendres tindrem amb nosaltres a la Carla Romagosa la nostra experta en salut pública i menopausa avui ens centrarem en trencat abús al voltant de la sexualitat durant la menopausa. Són les 10 i 9 minuts, comencem! Estàs escoltant l'hora del peix fregit amb Robben Arranz. Divendres, m'acompanya en Rafael, Bon dia. Doncs molt bon dia, tot i ser divendres Tot i ser divendres? Tot i ser divendres, mm. bon dia Prefereixes els dilluns que els divendres? No, no és que ho prefereixi, però generalment sempre s'ha considerat eh, com el divendres el dia més dolent de la setmana És una cosa històrica, això, no sabies tu, això? Sí, sí, sí, habitualment totes les coses que diuen que han d'acabar malament o han de començar malament Sempre ho fan en divendres, perquè això ja ve dels orígens A Dan i Eva van empacar en divendres Ah, sí? Sí, Vull sí, sí per això hi ha molts refrans eh, catalans eh, que, que diuen coses de, del divendres. Quan algú està de dolentes, doncs cada dia és divendres.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 doncs eh, comencem amb aquesta bon, anècdota Bon divendres I, i, i Bon divendres, eh? Jo crec que tothom, això anant canviant ja, Rafel oh, la gent ja prefereix els divendres I ho veu com un bon dia I avui és un bon dia doncs, per repassar Les informacions més destacades de la comarca mm -hmm. D'aquesta setmana Com el divendres la, fa bastant sí, De tot, tot arreu Comencem a Palamós, perquè a Palamós hi ha hagut una tala d'arbres al voltant de la Pineda d'Angori, un lloc preciós i emblemàtic, i és una tala que ha estat polèmica. Ens expliques una mica més de què Sí, ha estat polèmica perquè la plataforma Salvem la Pineda d'Angori va alertar-hi d'aquesta tala de diversos pins fora del perímetre dels dos blocs d'apartaments de luxe de construcció en construcció a la zona, a pocs metres de les cales de Salguer de Palamós. La portaveu del col·lectiu Zeta Figa va lamentar que es tracta d'exemplars de grans dimensions i més de 30 anys d'una vuitantena de centímetres de diàmetre de tronc i s'han posat els fets en coneixement als agents rurals i del Ceprona de la Guàrdia Civil. El consistori va explicar que els treballs tenen autorització i formen part dels treballs per protegir els edificis d'un eventual eh, incendi en les, franges, en les franges preventives que es desbrossen de 25 metres d'amplada al voltant de les edificacions. Segons fons municipals, els treballs van a càrrec de la promotora i es fan d'acord amb un projecte visat el consistori que se centra en els exemplars en més males condicions. La plataforma PRO qüestiona la necessitat de talar arbres a la Pineda protegida dins del perímetre del vecind de Salguer i amb un anell agrícola que hi ha just al voltant i que ja funcionaria com a talla foc en cas que hi hagués un incendi. Contraargumenten a més que sota els pins no hi ha sota bosc i sospiten que, rere la reducció d'esbrat, hi ha l'interès de lliberar obstacles les vistes directes d'obstacles, volem dir les vistes directes al mar dels apartaments Òbviament, sempre hi ha una cosa o una altra que, que ens hi fa pensar en aquesta Pineda d'en Gori que ja us diria, era un lloc que preciós fa anys ja no? jo, jo vaig fer Mili. Ja sé que t'agrada que, que digui aquestes anècdotes de quan era petit, però... no, tan sí. petit eh? no tan petit, eh? no, no tan petit. No tan, bueno, però una mica més que sí la llicència d'obres de, de l'Auditori de Cap en Roig ha estat impugnada ja les tenen fetes, no? Estan a mig fe i bé, ahir també vaig veure en un grup d'aquests de, de Facebook eh? uh -huh. de, de, de Palafrugell doncs que, que... gent que penjava noves fotografies eh? Oh, eh, oh. us ho hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana i és que l'associació Salvem el Golfet i Sos Costa Brava doncs han impugnat aquesta llicència d'obres de l'Auditori de Cap Roig atorgat per l'Ajuntament de Palafrugell el passat mes de setembre del 2019 a més també ha denunciat moviments de terres il·legals amb afectació a una part de zona boscosa de la, la finca dels Jardins de Cap Roig situada en aquest cas al municipi de Montràs, realitzats sense llicència i recentment paralitzats pel propi consistori de Montràs. Des de Salvem el Golfet han presentat tot una sèrie de motius en contra d'aquesta construcció de l'Auditori i impugnen la llicència d'obres de l'Auditori atorgada per l'Ajuntament i, segons l'Associació Ecologista, tots els punts que fan públics són motius suficients per aturar les obres. D'altra banda, Salvem el Golfet i, Sosta, i Sos Costa Brava també han requerit el consistori Palafris que demani a la Generalitat que el pla director Ur urbanístic, inclogui el municipi de Palafrugell en el seu àmbit territorial. A més, també demanen que modifiqui el règim urbanístic dels sectors d'aigua xalida i de la muntanya de Sant Sebastià de Llafranc dos indrets, que en el seu moment, recordem, estaven inclosos a la moratòria i que finalment en van quedar fora. Nosaltres ens van voler posar en contacte amb l'alcalde de Palafrugell. Hem parlat diverses vegades d'aquest tema i sempre s'ha mostrat eh, doncs, favorable a la construcció d'aquest auditori i una vegada més ahir ho va mostrar a la sintonia de Ràdio Palafrugell, remarcant que en el projecte de la Caixa que afecta el terme de Palafrugell el veuen correcte. Pi Ferrer doncs, no creu que sigui un impacte pel territori, recordant que els metres quadrats en superfície a Palafrugell no s'alteren. Respecte al fet que s'allargui l'activitat durant tot l'any, per l'alcalde Palafrogellenc no serà cap problema i és que, segons ens explicava, l'impacte serà molt menor que el que hi ha quan es produeix el Festival de Cap Roig. Pel que fa a la impugnació de Salvem el Golfet, Josep Piferrer doncs, també explicava a Ràdio Palafrogell que està en mans dels tècnics i, d'altra banda, veuria incongruent que ara l'Ajuntament que doncs, ha donat aquest permís de llicència d'obres, ara demani a la Generalitat que el municipi estigui inclòs dins d'aquest pla director urbanístic. Deixava més en l'aire el tema dels sectors d'aigua xalida i de la muntanya de Sant Sebastià, però també algú ens comentava que doncs, encara havien d'estudiar aquesta impugnació i aquestes a, a, al·legacions que feia a, tant Salvem el Gufet com Sos Costa Brava unes declaracions, una conversa que podeu escoltar novament a través de la nostra pàgina web a Ahir en una matinal plena de, de coses, d'activitats, de, després en parlarem d'un altre, es va presentar la programació d'un dels llocs emblemàtics de la nostra comarca, com va ser, o com és, l'Espai Terra de Torruella de Montgrí. Una gent que també, igual que el Teatre Municipal de Palafugiu, doncs està treballant molt bé amb la seva programació. Doncs ho van fer aquesta presentació davant d'una àmplia representació de persones, entitats i festivals implicats en el projecte de l'Espai Ter. També el regidor Josep Martinoi i el director de l'equipament Antoni Rubírez van remarcar la consolidació de l'Auditori Teatre de Torroella com un dels principals espais escènics de les comarques gironines amb més de 52.000 usuaris l'any passat. La xifra d'assistents a les activitats de, de la programació estable de l'Espai Ter va créixer el 2009 respecte a l'edició anterior de en 4.000 persones i les perspectives per al 2020 són també molt bones. La programació presentada ahir definida per martinoi com una de les més agosarades de la seva història ha despertat una gran expectació. La venda d'entrades hem d'explicar que va a bon ritme i ja s'han exhaurit les localitats disponibles dins l'abonament T5 que permet comprar per 60 euros entrades de 5 espectacles triats entre 11 possibles per a les obres La dona del 600, el Brucarol i Cobertura. Dins d'aquest oferta també estan tenint molta demanda, 5 hores com Mario i l'òpera Madama Madame Butterfly. Rovires també va destacar el paper dels festivals que programen espectacles a l'Espiter, com ara el Festival de Torruella, Ithaca, Black Music Festival, Temporada Alta i el FIMAC, el Festival de Màgia de Torroella, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de juny amb dues sessions de la Gran Gala Internacional i la Màgia de Jorge Blas. Coincidint amb el Dia Internacional del Teatre, s'han organitzat doncs, la visita que coneix l'Espiter per dins el 21 de març, mentre preparen la representació de la dona dels sisens el 15 de febrer i tindrà lloc el concert El Cor, el Cor Canta, poesia catalana en el qual 170 veus i l'orquestra de cambra de Terrassa 48 interpretaran el Gloria d'Albert Guinovar. I anem cap a un altre dels temes que també en el dia d'ahir es va presentar. I aprofitem aquesta música d'en Franç Cospinera, que aquell cantant que ens va visitar també a les nostres estudis, amb la cançó anomenada Garoïna, per presentar la 29a edició de la Garoïnada de, de Palafugil, que es va presentar ahir eh, a Llefranc, veritat, es va presentar? Efectivament. I què, voles? I molta gent, molta gent que Et va menjar... Una? No, no. <laughs> no, no, eh, hi havia altres una miqueta de pa una miqueta embotit, també eh? que, que perquè no ens agrada tant la garoina, doncs, eh, mira vam mi no, poder menjar això. A mi no m'agrada, eh? O sigui, bueno, però no, m'han no, comentat no. que n'hi havia més d'un que no sortia d'allà de, del tallador on tallen les, sí? les garoines per la meitat n'hi havia un que estava allà a primera fila i no deixava que els altres fuguessin degustar les garoines. I no pot ser una foto per l'Instagram? Eh, no, He n'he penjat unes quantes aquesta no, sí, aquesta no, eh? Sí, sí. Ah, expliquem aquesta presentació que va tenir lloc ahir, amb tres de restaurants del municipi que formaran part d'aquesta garuïnada, tots ells oferiran un menú integrat per un entrant de garoines i un primer plat a triar entre un platillo amb escarxofes o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant. A més, també hi haurà unes postres de poma i cafè. Aquests menús aniran maridats amb vins del Sallespel i el preu per menú variarà entre els 40 i 45 euros, depenent de l'establiment. Els restaurants participants en aquesta 29a edició són l'Arc, la Casona, la Xicreixedor de Palafrugell de Llafranc tenim el Vella Costa, el Far, la ...la Llagosta, Llafranc, Llevant i Terrassa Terra Mar... ...de Calella de Palafrugell trobem el Balcó de Calella i el Càntir i Esportió és el restaurant que s'ha sumat de Tamariu. Cal destacar que són sis establiments més que l'any passat per Joan Vigues, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, l'augment de restaurants s'explica pel creixement de la campanya i és que recordem que l'any passat, passat es van doblar els menús venuts respecte al 2019. D'altra banda, també s'han dissenyat diferents fórmules per passar un cap de setmana de gairoïnada a Palafrugell. Aquestes propostes inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi i, a més a a més, aquesta opció es complementarà amb una activitat escollir entre una sortida en vaixell d'època, el vaixell conegut com Rafael, o una excursió de senderisme per conèixer l'entorn de la mà d'un expert del territori. D'altra banda, un teleonari d'etiquets permetrà visitar els diferents equipaments culturals del municipi, com poden ser la Fundació Josep Pla, la Fundació Vilacases de Camp Màriu, el Museu del Suro o el Jardí Botànic de Cap Roig, i un tiquet per a la piscina municipal i un bal de descompte per comprar a vins i licors grau, que és el patrocinador de la campanya. Per tant, ja ho veieu, mariden vins, garoines, cultura, esport, de tot, una miqueta. Home, s'ha de fer baixar d'alguna manera, no? Mm -hmm. Doncs ja tenim la 29a edició, ja ho sabeu, eh, qualsevol d'aquests dies anirem informant també de quins són els restaurants, etc etc. ho acaba de, de dir, ho anirem recordant eh, amb aquesta 29a edició de la Granada per la Fruixi. i endavant, un quart i mig d'onze del matí. Anem a parlar del Consell Comarcal del Baix Empordà, que ha ofert més dades de l'Observatori Turístic. Tenim més turistes que mai o no? aquest recull de xifres d'activitat del sector als 36 municipis de la comarca en què a més del 1,2 milions de turistes consolidats tant el 2017 com el 2018 una quarta part dels que va treure tota la demarcació de Girona si reflecteix també l'impacte de la seva presència en aquests mesos d'estiu. Això no surt gratis que vingui tanta gent, per tant eh, també té conseqüències. Eh, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua en els dos exercicis, el 2017 i el 2018 va superar els 2.000 milions de metres cúbic cada mes d'agost, més del doble del recurs facturat en els mesos ball de la temporada baixa desembre o gener en funció de l'any. L'estacionalitat que encara pesa en l'activitat turística també es va fer palesa en la generació d'escombraries amb 12.031 tones a l'agost del 2018 i 10.160 al juliol 126% més que les 5.313 recollides al gener del mateix exercici. En el cas dels residus, però, les dades del Consell reflecteixen que el 100% dels establiments consultats reciclen les deixalles, mentre que cap allotjament disposava d'eines específiques per a l'estalvi d'aigua. En aquest sentit, el conseller de l'àrea de promoció econòmica, Xavier Dilmer, avança que seguiran de prop les xifres en el document del 2019 i estudiaran accions i mesures. En els darrers anys hem d'explicar que l'ENS ha treballat per desplegar el reciclatge en càmpings i allotjaments rurals, i Dilmer hi inclou el pla per fer els negocis i recursos turístics accessible a persones amb mobilitat reduïda o discapacitats, però admet que la sostenibilitat és una altra de les línies de treball en què s'incidirà en aquest mandat. <t 'a> El turisme no només és eh, que vinguin aquí i deixin diners, sinó també tota una sèrie de serveis eh, que s'han d'oferir. De, no, no, no. Doncs després d'aquesta informació anem cap a Platja d'Aro. Mira, una cosa que no tindran, no tindran Nòria. I com és això que no tinguin Nòria? Perquè sí. ja l'han menut amb un altre cop o què? No, bueno, la Nòria recordes que estava situada, també formava part no?, del Magic Park, que, que es van derrocar i bueno, arran d'aquesta remodelació... Doncs... Vaig passar-hi fa un parell de dies i tot allò del Màgic Park està ja... Estan construint i ja a sobre. Sí. No hi res, però hi ha una tanca molt grossa, sí, allò, i se l'han emportat. 4.000 metres quadrats és l'espai aquest que, de, que ocupava. De, del el Magic, Magic Park. Park. Sí, sí. En recontes hores que hi passar. Doncs uh, aquesta, no sé, polèmica, podríem dir, no, no, mm. no, no gaire polèmica, eh? Doncs ja ve de, del mandat anterior, que és quan es va enderrocar uh -huh. aquest espai, i ara el nou Ajuntament doncs ha descartat la compra d'una nova nòria a causa de l'alt cost econòmic que suposava, i tampoc rehabilitarà l'original, la que es va treure d'aquest emplaçament. Així ho confirmava la regidora d'Acció Territorial i Urbanisme, Montserrat de Rubira qui va explicar que el nou govern municipal municipal format per PSC i Esquerra ha decidit descartar la compra perquè resultava molt car. Per Rovira aquest no és, un, no és el moment de fer aquest dispendi públic, de fet va ser l'antic equip de govern, Convergència i PSC, encapçalat per Joan Giraud qui el març passat va anunciar que el consistori estava estudiant ofertes de diferents ciutats europees per adquirir una nova roda abans d'acabar el 2019. La regidora també va confirmar que tampoc es rehabilitarà l'estructura de l'antiga Nòria del Magic Park per raons econòmiques i de seguretat de Explicava que la restauració suposava una inversió molt gran perquè, entre d'altres coses, s'havia d'adaptar a les normes de seguretat actuals. De fet, l'antic govern municipal va encarregar una sèrie d'estudis per analitzar la possibilitat de restaurar la instal·lació i traslladar-la a una zona verda a un estudi que va concloure que l'operació era inviable. I com que comprar-ne una de nova també sembla que surt molt car, doncs de moment a Pla ho sense, sense Nòria. I això que hi havia en tres poblacions al món que eren conegudes per la seva Nòria, eh? Londres, que tothom hi puja, Escaldes, Angordany, Andorra, que hi ha una Nòria molt grossa també hi havia, i Platxadaro, òbviament. <ríe> la, nòria. la Nòria, doncs, la teníem. Nosaltres a d'Aro ja no la tindrem, a veure si la gent de Calonja, que moltes vegades queda coses així que hi han, doncs s'anima a posar una, una Nòria a l'entrada del seu poble, que també estaria bé. Uh, parlem de Long Contrail... Rubén, perquè tenim un nou servei dietètic gràcies a l'Oncotrail explica-m'ho perquè no, no veig clar La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa aquest nou servei d'assessorament dietètic al llarg d'aquest 2020 aquesta és la principal novetat que es va donar a conèixer en la presentació de la l'Oncotrail 2020 el servei es finançarà amb els donatius recollits en la darrera edició de l'Oncotrail i d'altra banda, a més del nou servei dietètic doncs en aquesta presentació mm. també es van doncs, donar a conèixer les principals novetats de la cura no? Del, del recorregut. Uh, durant l'acte però nosaltres ens centrarem uh, en aquesta informació, uh, a parlar d'aquest nou servei dietètic, doncs uh, per, per explicar-vos que uh, s'ha dotat d'una partida d'11.000 euros que es destinarà a engegar aquest nou servei de d'assessorament i de dietètica i nutrició que l'oncolliga té previst posar en marxa en els propers mesos. El principal objectiu d'aquest nou servei és oferir coneixements sobre la influència de la nutrició en la prevenció del càncer. Lluís Comet remarcava la importància de seguir uns bons hàbits alimentaris per tal doncs, de fer front a la malaltia. En aquest sentit, expliquen que inicialment aquest servei s'oferirà a través de visites concertades amb un especialista en nutrició i càncer a la seu de l'entitat de Girona, però no descarten desenvolupar en un futur una aplicació per a dispositius mòbils amb informació d'interès sobre aquesta temàtica. Així doncs, l'Oncotrail, que any any es va superant en nombre de participants i de recaptació, i que això també permet doncs, que l'OncoLliga, la Fundació OncoLliga Girona, també pugui desenvolupar nous serveis. Música eh? Doncs molt bé, ens en alegrem moltíssim i esperem que aquesta propera edició de Blanco Trail també sigui un èxit, com ho és darrerament. Uh, anem cap a la darrera de les informacions que tenim amb aquesta primera part en, del nostre espai abans de l'entrevista i la previsió meteorològica, que em penso que avui interessant aquesta previsió perquè mm. hi ha un canvi de temps, ara ho deien uh, fa una estona a Catalunya a Ràdio, de que ve fred, fred, o sigui, aquells que us dic que no toca, no toca, doncs toca fred uh, a partir d'ara. Eh. I amb què ens expliquen en Josep després, uh -huh. abans però tancarem aquesta ronda informativa Parlant en... de Calonja, precisament. Parlant de Calonja uh, a punt d'arribar a dos quarts d'onze doncs us expliquem que uh, el servei de recollida porta a porta arribarà al nucli de Calonja i serà aquesta la fase més ambiciosa del desplegament ja que afectarà 1.544 habitatges i una població censada d'uns 2.600 habitants. El sistema porta a porta implica que el consistori reculli els residus de cada, que cada habitatge separa prèviament i deixa davant de la porta de casa seva segons un calendari i horari establerts. En aquest cas el vidre es recollirà el dilluns, el rebuig el dimarts, el paper i el cartró els dijous i el els residus orgànics i envasos lleuger lleugers tres dies a la setmana, els dimecres, divendres i diumenges. La recollida de bolquers i residus higiènics es portarà a terme cada dia, excepte els dissabtes. Aquest dijous es va fer la presentació d'aquest servei als veïns, que va omplir la sala Fontova En l'acte se'ls va explicar el funcionament del porta-porta i els motius pels quals és imprescindible aquesta actuació i, posteriorment, se'ls va proporcionar tot el material necessari per posar en marxa aquest sistema de recollida. L'objectiu del porta a porta és fer més sostenible Calonja i Sant Antoni amb aquesta nova actuació ja són 20 els sectors del municipi que agudeixen d'aquest servei Molt bé, doncs nosaltres el que fem a partir d'ara és continua amb el nostre espai, amb l'hora del pes fregitador quarts endons en, en Robert ens portarà l'entrevista del dia d'avui i després l'espai de la meteorologia i una segona part que ens arribarà també en breus instants Seguim a l'hora del peix fregit i en aquesta darrera part d'aquest primer bloc d'aquest magazín matinal ens posem en contacte, de fet tenim aquí convidat els nostres estudis a Miquel Ventura per... Conversar al voltant d'una notícia que coneixíem aquesta setmana a través dels companys de Cadena Ser Girona i és que des de la Fundació Mar tenien censades al voltant de 200 nacres i totes aquestes nacres que tenien censades, doncs el passat 2019 ja no en queda cap. Per parlar al voltant d'aquesta notícia tenim amb nosaltres, com us dèiem, el president de la Fundació Mar, Miquel Ventura. Molt bon dia. Bon dia a tots.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 investigadors de la Fundació Poliriccarga d una fundació francesa que treballa a la Mediterrània occidental, la zona de, la, de França. Uh -huh. aquests organismes patògens que han afectat aquestes nacrees eh, ja existeixen des de fa molts anys a l'aigua però degut a aquests canvis de paràmetres sobretot a la temperatura s'han tornat patògens. Llavors ens doncs, posant afectat a la pin de nòbilis, a la, la nacre i uh -huh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 L'Ajuntament és el que directament es beneficia, els hotels, el sector turístic, uh -huh. utilitzant aquest entorn d'una forma intensiva durant l'estiu. Estaria bé estaria bé que a algú se li, ocurri, se, se, se li, se li acut uh -huh. el fet de dir, ostres, jo utilitzo aquest entorn, doncs jo li retorno alguna cosa, no? I estaria bé que a nivell local, perquè això és el que funciona, que hi haguessin entitats com la nostra, Fundació Mar, o altres entitats que treballen amb la conservació de l'entorn, perquè els hi pogués dotar del pressupost per poder fer accions de conservació d'educació ambiental, de gestió adaptativa mm -hmm. és molt important si no només eh, balitzar o, o fer eh, camps de boies ecològics està molt bé eh, totes les, eh, les noves contractacions que es facin amb l'ús del territori amb l'ús del mar han de ser sostenibles, han de ser ecològiques però no, això no és suficient mm -hmm. S'ha treballar amb l'educació de l'usuari. L'usuari ha de comprar, o ha de utilitzar, vehicles nàutics que siguin a ecològics, que no facin soroll, que no emetin gasos en el medi. O sigui, són moltes, moltes, moltes coses. No passa més, no? La, la que reclameu també vosaltres des doncs, dels ajuntaments que, com deies tu, eh? al final se'n beneficient també de, de, de, de, de tenir aquest... De, patrimoni. Clar, clar. Uh -huh. Però és un patrimoni que és de tots. si o sigui, estar a Palafrugell o estar a platja ho o estar a Cadaqués, està a Begur, no?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 Jo no dic que la Generalitat no, no tingui voluntat, ni molt menys. Tenen voluntat, però les coses estan muntades a tal manera que el tema ambiental, el tema de la biodiversitat, que és directament proporcional a la nostra qualitat de vida...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 i uh, ho he fet molt, mira, l'any passat lo de la pina va sortir per tot arreu, va sortir mm. per la televisió de Catalunya, va sortir per per televisió, per per TVU, per TV2 i no ha fet res jo no, jo no he rebut cap trucada i no he tu, què fem? Ens organitzem, creem un grup de treball, ens organitzem municipis de Girona, o de Barcelona, que hablaben és fundacions i fem un seguiment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 i amb més recursos i amb més coneixement estableixen mesures correctores i acció Sembla difícil però igualment s'ha de, de reclamar, s'ha d'anar continuant doncs, insistint per aviam si es crea doncs, aquest, aquesta coordinació, no? aquest projecte que hi hagi miqueta, doncs, sí, ja, fet, les línies bàsiques sí, per tal de, de fet, treballar Sí, el Mediterrani és un dels marcs més legislats del món portem des de l'any 74 amb el, amb el conveni de Barcelona s'ha fet molta feina s'ha fet moltes coordinacions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 doncs uh, Miquel, no sé si vols apuntar alguna altra cosa abans d'acomidar-nos no, res més, si, si m'acomideu un altre dia tindrem una xerrada també distesa i educativa uh -huh. per sensibilitzar els oients que és el que interessa uh, educació i sensibilització eh? una miqueta el que falta molt en, en molts àmbits de, de, de la societat i que doncs, intentem també nosaltres aquí amb, amb les diverses xerrades que anem tinguent amb, amb diversos protagonistes que passen per, aquesta, per aquests micròfons Miquel Ventura, director de la Fundació Home moltes gràcies Real guys. Després d'aquesta conversa amb Miquel Ventura, president de la Fundació Mar al voltant doncs, de, de l'extinció de les nacres a la Costa Brava i també doncs, una miqueta de la tasca que fan des de la Fundació, eh, seguim parlant amb temes relacionats amb el medi ambient, en aquest cas en meteorologia, i és que, com és habitual, tanquem la primera part d'aquest programa amb Josep Pasqual, des de l'Observatori de l'AsterTit. Bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs eh, gràcies Josep per estar amb nosaltres un dia més i per explicar-nos què ens depararà el, meteorològicament parlant aquest cap de setmana al temps. Sí, doncs en principi es presenta un cap de setmana podríem dir que tindrem una evolució del temps, és a dir, passarem d'aquests dies que hem tingut tranquils, mm -hmm. amb alguns núvols, alguns dies amb fred la matinada i temperatures suals de dia, doncs ara ens arribarà un front atlàntic i darrere seu mm, arribaran a doncs, una massa d'aire fred embalsada i eh, intentaré explicar eh, el que representa això. Uh -huh. És a dir, eh, ens passarà un front aquesta tarda, associat a una depressió atlàntica, no massa actiu, podrà portar algun pluji, alguna pluja feble aquesta tarda o, o durant la nit, amb vents doncs, més aviat eh, fluixos que generaran una mica tramuntana, però en principi no, no serà massa complicada la situació inclús demà tindrem, esperem un temps força tranquil amb vents fluixos això sí, tant avui com demà doncs, els núvols seran abundants però també gladianes i la, el primer canvi doncs, serà a partir de demà al vespre uh -huh. eh, quan la situació canvirà, perquè aquest aire fet que he comentat que arribaria embalsada a l'arribar a la Mediterrània eh, formarà una depressió una depressió típica del Mediterrani, hem de pensar que l'aire que arribarà amb alçada és força fred, i el Mediterrani, doncs, es troba força temperat, i aquest, aquest, la reacció serà aquesta, de formar una mena de pressió que el diumenge, a la tarda, vespre, nit, se situarà cap al sud de les Balears, que serà com una mena de miniciclo, mm -hmm. que allà seran, doncs, uns vents molt forts, i en principi, eh, el que notarem és l'entrada de vent de, de Provences, de, de Provençal, a partir de demà la nit, que bufarà al llarg del diumenge. Notarem una baixada de les temperatures, possibilitat d'algun plogíms. No sembla, de moment, que tingui de ploure massa. De fet, amb balsada, amb muntanya, serà a partir de 700-800 metres podria ser neu, uh -huh. però a la nostra zona no arribarà pas, això, de moment. I eh, la situació es complicarà més la setmana entrant, perquè sembla que les pluges més fortes podrien arribar al dimarts i al dimecres amb una típica lleventada. Però tindrem ocasió de parlar-ne més tard. Eh, resumint, avui possibilitat d'algun plogim cap al vespre, eh, demà un dia variable en possibilitat també d'algun altre plogim ja a entrada a la nit, però després, seguidament, doncs, aquests vents que començaran a bufar amb força, sobretot eh, durant el diumenge al centre del dia, i aquesta baixada de temperatures amb el vent fort i temperatures més baixes, doncs el que notarem serà més fred. Doncs eh, ara sí que ens haurem d'abrigar de, de, de, de, de, de valent poder, sobretot si també s'hi va acompanyat de vent, perquè doncs, després de la sensació tèrmica també doncs, encara fa que sembla que, que estiguem eh, a més baixa temperatura. Josep hem de dir que també estem en una setmana coneguda com la dels barbuts. Sí, <laughs> per tant ja, eh... Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant, eh, Sant Vicenç, doncs... Eh... Eh, és una setmana que, diguéssim, tradicionalment es considera la més freda o la més, sí, la més freda de l'any mm -hmm. i estadísticament, doncs, realment passa així. Eh, el que passa que no és tots els anys, però Clar. sí que molts anys ho passa. A més, doncs, el diumenge, aquesta que no ho he comentat últimament, eh, la possibilitat del que que encara... Doncs faria notar més aquesta fresca uh -huh. Perfecte, doncs uh, amb aquesta previsió i a l'espera del que pugui passar la setmana que ve amb aquesta possible lleventada podríem dir doncs, que podria arribar eh? això doncs, de moment uh, així ho deixem en estampai podria arribar el primer temporal no? d'aquest 2020 Sí, sí segurament uh, doncs a la mar ja, el diumenge començarà uh, a remenar-se però ja dic, seria el primer dia de la setmana entrant quan ho notarem però com que queden dies doncs tindrem ocasió de parlar en el dilluns I tant, Josep, doncs de moment ho deixem per aquí avui per aquí i doncs ens retrobem dilluns després del cap de setmana i aviam si després ja podem donar més detalls d'aquesta aquest, possibilitat doncs, que entri aquesta, aquesta llevantada. Josep Pasqual, moltes gràcies i bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres igualment, bon cap de setmana no? a tots. I després de la provisió meteorològica amb Josep Pasqual doncs nosaltres ens retrobem d'aquí uns instants quatre consells publicitaris i tornem amb la Carla Romagosa i avui, doncs com us hem dit a l'inici del programa trencarem tabús al voltant de la sexualitat durant la menopausa no marxeu gaire lluny que tornem de seguida fins ara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 she Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, ràdio palafrugell.cat, aquells que ens estigui escoltant des de qualsevol indret de, de Catalunya, del món en general. I eh, avui doncs, eh, tornem a tenir càpsula de, de, de sobre la menopausa amb la Carla Romagosa. Bon dia. Bon dia. Doncs la Carla Romagosa, la nostra especialista en salut pública i, i menopausa, que ens acompanya un divendres més. I com venim fent en les darreres càpsules de, de l'hora del peix PSG amb la Carla seguim aquesta línia optimista, eh, Carla? Sí, sí, sí, anem a trencar tabús i a pensar en positiu. Ja van començar, i també crec que era necessari, no?, perquè a vegades per situar la gent i per posar una miqueta tota aquella simptomontologia, tots els canvis que podia provocar, però ara, sabent que hi ha, que hi ha això d'un bon principi, un cop estem adaptades a aquests canvis, doncs ara ja toca a la el vida. següent pas. A per la vida mm -hmm. a tope, a la vida que ens queda, que és molt llarga i passar-la superbé. I avui que deies, trenquem, continuem trencant tabús un dels tabús també, moltes vegades encara, eh, 2020 el eh, tema del sexe sexe i les dones, això és un una cosa que encara queda molt per descobrir tant als homes com a les dones sí. i en torn a la relació amb la menopausa doncs continuament i també coses que desconeixem i que moltes vegades doncs, fa que no tinguem una bona percepció Sí, tal qual el primer que segurament a totes ens ve al cap quan ens parlen de menopausa és la, mm. la manca de líbido no, Diu, no desapareix Uh, ja no tenim desit sexual i jo crec que tot això són tòpics, són grans mites que a més a més arrosseguem i ens carreguem a les esquenes les dones com si els homes tinguessin sempre i eternament uh, desig sexual mm -hmm. i per tot i qualsevol persona i, i tampoc és així no? les dones mm, tot sovint doncs deixem de... de mm, deixem de cuidar-nos, deixem de pensar que som atractives la, la setmana passada en parlàvem no? la necessitat de, de posar-se posar guapa de, de vestir-se, d'arreglar-se per sentir-se bé i sobretot això de tenir molt a veure sentir-se al, alegre i i feliç amb, amb el propòsit de, de vida no? amb allò que, que cadascuna ens fa feliç i quan totes aquestes coses estan alineades i, i, i i ens en adonem que el desig finalment no desapareix sinó que és tot l'entorn i el conjunt que fa que desperti els nostres estímuls sexuals um, doncs quan veiem que tot està en ordre doncs les coses funcionen i la sexualitat funciona i no té per què en l'edat madura una dona deixar de, de, de gaudir sexualment però mm -hmm. tenim unes coses allà imposades que fan que, en pensem, que ens pensem doncs, que s'ha acabat que s'ha acabat el plaer, que ja no desitjarem mai ningú més que... o que, per exemple, no podem ser desitjades per persones més joves que nosaltres quan el cas al revés és super supercomú sí. no? mm -hmm. jo em parlo tot sumint i em parlava l'altre dia amb unes amigues i deia, ostres, és que és que alguna amiga que en té 40 i pico i diu és es que a mi em, em conviden a sortir nois de 20 llargs i jo no me n'adono, no? Perquè no em penso que això funcioni. Però jo no veig que això a un home li passés al revés. És com tan tan eh, tancat en la societat, no? Tan assumit de que això pot ser d'un costat però de l'altre no que no funciona. Mm. Però bé, aquest és un gran tòpic i un gran mite que, pam, jo el volia trencar i el volia, no te volia deixar de comentar. Però volia, deixar, volia comentar també la part de la, de la satisfacció sexual en la dona, en no? les relacions de parella, perquè sí. tot sovint es parla de que, que l'experiència... Això en parla la, la, la Christian Northrup, que és una doctora que va escriure un llibre eh, molt interessant que, que es diu La sabidoria de la menopausa, La sabidoria de la menopàusia, i ella diu que... que que, que l'experiència d'excitació sexual en la dona està més influïda pels pensaments i emocions que per la reacció de, dels seus genitals, no? contràriament a què els hi passa als homes. Mm -hmm. És a dir, que, que les seves emocions i els seus pensaments han d'estar sincronitzats amb l'objectiu, la satisfacció sexual, perquè el seu cos actui sexualment. No? Llavors vol dir que quan nosaltres, les dones, apren aprenem a canviar els pensaments, podem canviar la nostra resposta sexual. Dit d'una altra manera, que si seguem dient, tinc la menopausa, ja ningú em desitja, ja sóc vella, no sóc guapa, estic gorda, mm. doncs és molt possible que, clar, tota aquesta reacció sexual eh... Sí, això no s'activi. Això eh, i això ara ho enfoquem aquí amb la menopausa, però al final eh, això podem parlar a qualsevol etapa de la vida de la dona, perquè al final, eh, bueno, com sempre, no? com que el missatge ha vingut construït des de dels homes, eh, doncs eh, hem pensat de forma errònia els homes, que les dones també doncs, tenien o es podien excitar de la mateixa manera que ens excitem nosaltres, que poder molt més ràpid que no pas, no poder no, que és molt més ràpid que no pas vosaltres. I visible. I mm. visible, no? Per tant eh, hem de canviar, hem d'aconseguir canviar aquest xip de, ostres, és que eh, si sí, jo a mi, no? Com a home, això, això ja em posa. A tu no et posa això, no? Com sí, és clar. que no? no? Com és com dir, hòstia, ets rara, no? No, no, és, jo crec que moltes vegades noies i dones han sentit així, no? De pensar... Mm -hmm. Osti, doncs potser sí que sóc jo la rara, no? Perquè després tampoc hi ha aquestes poder converses o no hi havia tant aquestes converses entre dones al voltant de sexe com <ríe> podem bomes és més habitual, no? Sí. Però estic obrint un altre tema, Carla, podem em va una miqueta que a mi m'agrada. No, eh? marxar. No, a mi està bé, ja ens, ja ens agrada marxar, i ja sí. marxem i estem aquí per fer aquest debat eh. i, i podem parlar llargament sobre la sexualitat en la menopausa mm. però el que volem és que parlar de sexualitat i de tot el que surti aquí. A veure... Mm, Has, has tret un tema que a mi fa, sempre m'ha produït molta curiositat, perquè quan una dona diu és que estic massa grassa o és que, estic, és que em porto totes les canes o és que estic lletja o és que jo, tu ets guapa i jo sóc lletja, mm -hmm. qui m'estimarà? o com, com... Jo crec que això al final és un absurd, perquè és tan, tan ridícul com pensar que només els guapos s'enamoren, no? O, o, o tan ridícul pensar que hi ha un format de guapo mm -hmm. i hi ha un format de lleig. Vull dir, és que al final és tot és tan, és tan relatiu, relatiu i els gustos són tan, tan relatius i el sentit de, de l'estètica és tan relatiu d'una persona a l'altra i mm -hmm. de la bellesa que, i d'una cultura a l'altra també. Per tant, és Pensar que perquè hem canviat físicament i que estem passant un procés com la, la menopausa o qualsevol altra situació que, que ens hagi fet canviar físicament, la nostra mm. aparença física, doncs que no ens, no ens mimbi la, la seguretat personal en sentir-nos fortes i atractives. I això també aplica pels homes, per suposat, perquè mm. hi ha homes també els hi passa no? Conec un home que va tenir un problema de... La tiroides i va guanyar molt de pes i no sabia per què i ostres i va generar una gran inseguretat, no? Després de medicar-se, mm -hmm. doncs va aconseguir tornar bé i i se li nota, i i i i i com... i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i després té més confiança i pot, pot generar relacions més, més fàcilment. No? Relacions, no vull dir eh, ja siguin sexuals o, o, o, o amoroses, no Sinó relacions doncs, de, de, de, de conèixer noves persones. No? Al final tot això influeix. Eh, avui doncs, ens estem enfrentant també amb això, no? el tema de, de, de la, dels pensaments i les emocions. Eh? Entendre doncs que és, en aquest cas per a les dones és, és, més, és essencial, no tant com poder pels homes. Eh? Aual sí, no? generar aquesta emoció i aquests mm. pensaments i dels pensaments positius sobre una mateixa i sobre eh, tot el que té a veure l'actitud que una pren vers la sexualitat mm. i el seu cos. En, en la menopausa, és un moment en el que, com hem dit en altres ocasions, en el que és, és delicat per les parelles, Eh, perquè si la dona no en parla i, i, i, i seguim perpetuant que som aquest objecte de, de, de donar plaer i de complaure doncs si la dona no parla que és el que vol i demana com necessita que siguin les relacions sexuals per ella a partir d'aquest moment perquè mm. tot està canviant perquè perquè si és cert que pot ser pel canvi, pel flux d'astrògens, perquè té unes necessitats romàntiques diferents o emocionals, o, o que la seva parella es comuniqui amb ella d'una altra manera, o, o, o el que sigui, sí, que siguin els codis de cada, de cada parella, doncs, aleshores, això condicionarà moltíssim. No? Mm. Eh, abans es deia també molt que... que que, que, que la dona podia tenir una disfunció, és, és, és aquest tòpic no, ancestral, de que la menopausa doncs, produïa disfunció sexual. No? I, que, I que això, la, les dones, és, és molt greu això, que dir d'aquesta manera, que la menopausa produïa dolor en el, el, el coi, mm. cansament, depressió... Mmm, però, ostres, això també mmm, està clar que, que, que hi ha una degeneració, un procés degeneratiu fisiològic tant en homes com en dones i a nivell uretrogenital. Eh? I això és evident i, i ens passa a tots i ens passarà a tots. Això forma part de, de, del procés d'envelliment i a llarg termini passa, però d'aquí a dia que les dones tenen una disfunció sexual, final... doncs potser pensar que ens estem passant de rosca, mm. no? D'una banda, seria, tenim... Doncs aquests, uh, aquests efectes que hi són, i que són visibles i que, i que són, doncs, uh, plausibles, i de l'altra banda, doncs, hi ha aquests tòpics que, com que portem molts anys escoltant-los, doncs segurament s'han acabat... Uh, mm. Semblen que sí, hòstia, doncs sí, mm. és cert, no? i una miqueta ja vas uh, poder, les dones, quan arriba aquesta, aquest moment de la vostra vida... Ja Déu, bueno, ara ja, ja m'oblido eh, i clar, Volis que no eh, si ho tens al cap i comences a interioritzar doncs també... clar, clar, clar. i al final deixes de practicar i deixes d'utilitzar de, de, una... A... una musculatura, per exemple com la que és la vagina que mm -hmm. és molt important perquè sosté molts òrgans que a la llarga van anar, aniran tots caient clar. que és el que se'n diu el prolapse quan mm -hmm. acaben la vagina tots els òrgans van caient i si tu no tens a vagina forta tindràs un problema I, i això és difícilment operable es pot operar una vegada però més és complicat mm. bé, ens en tornem a anar de la, de la, por, sí, por allí però la qüestió és que cada vegada és un bon moment per buscar una nova parella sexual perquè és que si estàs amb una parella que no funciona i no et ve de gust i és que potser no ets tu potser és que no t'entens amb la teva parella o potser és que ja fa masses anys que us veieu i, i, i, i ja ja ja no avança o no es transforma d'alguna manera, això, jo no vull animar a, a, a divorcis i a separacions, ja però a vegades és, ostres, eh, no, es, es sembla que hem de ser, saps, mm, a, a, bueno, ens hem, que, que ens hem casat fins a, no? Hasta la, morte, hasta no? la muerte, que hasta la muerte nos sí. separe i, coi, tot té... Tot, tot, tot, tot sí, té un sí. final, no? I de en... vegades s'ha de saber entendre que estem en un canvi de cicle i que ja no volem les mateixes coses, ho hem dit més d'un cop eh. i sexualment pot ser així, que la teva parella ja no et posi. I per tant, com que hem dit també sempre que la meva filosofia és tot té solució, potser t'anàs de buscar una altra, no? Poder sí, poder sí, eh? Si estem, eh, doncs, eh, si podem aconseguir sense el problema, vull dir, més, mm. intentant, no sé, eh? Aquí, eh després poder hi ha les parelles que es poden adaptar eh, no? a aquests, aquests nous hàbits, poder o veure si, clar, sí, si és un problema d'atracció clar, difícilment es podrà solucionar això sí que serà complicat, ah. però si és un problema de, carai, és que ara a mi m'han anat un altre tipus de coses, o ara prioritzo altres tipus de coses segurament, doncs, hi ha pot haver hi aquesta adaptació i a reconvertir-se i fins i tot ser una cosa millor. Tal eh? qual. Perquè poder portar molts anys sent una cosa de la manera i provem una altra cosa que no ens havien passat pel cap i, carai, doncs és millor. Resulta que <laughs> ens porta més, més, més sí. uh, efectes positius. O sí, sigui, sempre i quan els problemes que tinc, si tens problemes en la teva relació, no funciona i tal, sempre i quan puguis resoldre's, eh, no, si no els pots resoldre, doncs hauràs de buscar aquesta, aquesta solució mm. i ja està. Però, sobretot, a mi m'agradaria per remarcar i ho direm després quan tanquem sí. eh, que en la menopausa la salut general l'estat de salut general de la dona tant mental com físicament és més important que la seva condició de, de, de dona menopàusica sempre hem, hem dit que que, que que la menopausa s'hi ha d'arribar forta tant física com psicològicament, oi que m'heu sentit dir sí. això? Doncs, doncs aquesta és una frase que li continuaria. No? I, que, i que, que, que la sacretat vaginal eh, és cert que hi ha un component de, de manca d'estrogens, però també hi ha un component d'estimulació. De, de, Mm -hmm. i per això res, res, hem estat remarcant tu i jo la importància de tenir una bona parella sexual i que t'agradi i et posi perquè clar, per molt que l'obriquis doncs, bueno, t'ha eh... d'agradar també el que està passant i l'entorn i, i, i tot no? mm -hmm. és cert que hi ha un component d'estrogènic i és cert que hi ha moltes dones que tenen un, un... problemes vaginals i que, i que això és operable també Eh, amb làser o inclús amb altres tractaments que s'assimiilen sí. a la cosmètica i que s'utilitzen per la cara ga, per la cara gairebé tots es poden utilitzar a nivell va original. Mm, treballo amb especialistes d'aquest tema i pioners amb, amb, amb doctores pioneres amb aquest tema. Mm, però però és, és la importància de generar aquest entorn, no? de la sequetat, de, de, de ser conscients de que que no només és la menopausa, sinó tot allò, com hem començat dient al principi eh, de la nostra conversa, que és el que generem els nostres pensaments i l'estat d'ànim. Mm -hmm. Per tant, doncs, eh, seguim a, a, en aquest sentit, intentar doncs, eh, també, amb el que dèiem a l'inici, eh, de tancar tòpics, de trencar tabús, intentar no, no ser tan... Mm -hmm. No està tan poder predisposat, eh? Perquè a vegades és una predisposició, no? Sí, tal que, que, qual. I també pot haver-hi un, un moment de transició que en parlàvem, oi, que em vam de, del moment de la introspecció, sí. de com ens feia de por a, a, a, a assumir que la menopausa de vegades ens demana estar soles mm. per després obtenir un moment d'expansió que arribarà posteriorment i ser com aquella serp que... Es, que es recull a, a, a la cova a, per canviar la pell doncs és, és possible que també es confonguin es confongui aquest estat d'ànim amb aquest estat d'ànim introspectiu de, de reconèixer-se com la nova dona uh -huh. en el canvi i en el procés hormonal que es confongui amb la falta de líbido i bueno, és, pot ser que vingui tot junt i és una mica difícil de separar un amb però uh -huh. però és així i que no compta el pànico. No, al final és el que venim dient i recordant, i perquè no ens en cansarem, eh? de, de tenir aquests moments, eh? sobretot a, a l'inici, quan arriba aquesta etapa, doncs, de, de tenir clar, no? ostres, doncs mira, necessito estar 3 mesos doncs, eh, una miqueta aïllada, diguem-ne, que no hem de passar, recordo que també ens deies, eh? no cal tenir por d'estar de, sola, eh? de, de passar moments sola. No. No? Carai, si podés, el millor moment per eh, dir carai, a veure què m'està passant, cap on puc anar i, Tal qual. i, i no? què em passarà. I a més a més, parlant tu a nivell de sexual, en eh, moments d'estar sola també potser és la manera d'explorar i de, de conèixer sexualment a una mateixa amb les noves condicions no? per de ser, despre, després ser capaç de... de... Mm de buscar, de demanar a la parella sexual allò que, que complau i allò que, que, fa, que, que, que li agrada a cadascuna, no? Buscant el seu plaer sexual, que és tan important i és una energia tan important. Jo espero que eh, a moltes els hagi arribat el Satisfyer, eh? Jo no el tinc, no m'ha arribat a mi. No? No encara, doncs, uh, no sé si no tens sé, algun, si algun aniversari tant... o, o, o el teu sant, no sé ara, de quan A cau... Diu, no ho sé, no ho no, sé jo, jo, el meu sant és al novembre doncs, uh... l'aniversari és més lluny però, però jo, jo sí que... Que, ostres, que ens ho diguin, no? que ens escriguin a, a, a xarxes, que ens diguin ens ja ha, ja ha arribat el Satisfyer Mira, me l'ha comprat la meva parella Això estaria bé Perdó, que potser hi ha algun nen que ens està escoltant La, la meva parella li va demanar els Reis o el, el Tio, no? I mira No I, I poder, doncs, els ha fet arribar eh? les dones, doncs que, que ho tinguin, doncs res, que ens ho fagin saber i expliquin la seva experiència. escrita, eh? No volem un vídeo de poc caldria que potser ens tanquen les xarxes. No, no, no ens passem, no ens passem. Doncs, bueno, Carla, no sé per què no t'ha arribat. És que no ho has demanat. No, no ho vaig fer, no ho vaig posar a la llista. Ah, No ho vaig posar la llista al reis No et pots queixar, no et pots queixar, doncs. Doncs avui hem comentat amb la Carla aquests aspectes. Crec que per acabar aquesta càpsula d'avui, volies remarcar això, no? El fet, doncs, de la importància de, del coco eh? la importància del coco sí, mm. i que no tot té a veure amb la menopausa, sí que signifiquen molts canvis mm. però que també té a veure la importància que li, que li donem a part que sí que hi ha casos clínics que no els hem de... com la Mercè que n'havíem parlat no? que, sí. i que són, són tractables i tenen solució amb metges però també hem de posar-hi de la nostra part perquè clar hem de posar, no tot, mm -hmm. no tot arribar física i psicològicament fortes a la menopausa i mantindre'ns així, és la nostra responsabilitat doncs, eh, amb aquesta frase que ja ens ha comentat alguna vegada la Carla, i eh, que fins i tot vam dedicar-hi també una càpsula eh, en els fets doncs, d'aquests anys previs eh, de com arribar a la menopausa de la millor manera eh. doncs, eh, acabarem la conversa d'avui mm, Carla Diguem, si algú t'ha escoltat i potser ens una sorpresa i t'arriba un paquet a casa un dia d'aquest. Ostres, no, que ens deixin un missatge. Jo, jo només de saber que ens escolten, ja... Ai que sí, que ens vindria d'ús que ens deixin un missatge tant, a xarxes. I Va, us hem escoltat, ens ho hem passat bé. Doncs uh, estem oberts a rebre aquests missatges, <laughs> aquestes uh, consideracions. Carla, ens retornem divendres. Moltes gràcies. Comprender lo que asoma de Fins aquí aquesta càpsula de l'hora del peix fregit, avui amb la Carla Romagosa, un divendres més, i també arribem al final amb aquesta secció de, de menopausa que ens porta la nostra experta en salut pública i menopausa. Nosaltres us recordem que aquesta càpsula, així com l'entrevista que us hem ofert amb Miquel Ventura, el president de la Fundació Mar, el podreu recuperar a través de la nostra pàgina web, a Radio Palafrugell. Cat, i els de l'hora del peix fregit doncs, ens retrobem dilluns. Així doncs, que passeu un molt bon cap de setmana.